Gonekin ero bero saioa egiten, eta, ba, bueno, haintxetarekin, ba, gara izan genuen, e, ba, bertan jartzeko egunean zehar zuzenean emititzen, eta borrekin ba, hasiko gara, eta gero dantza erakusketa bat izango dugu, arratsaldeko zeirak inguru, eta, ba, tarte horretan, DJ estepi biliko da hemen, e, Zabantza plazan, ba, giroa pixkarat jartzen, Eta horren oztean ba, urtero legez gure jaialdi antolatu dugu irungo gaztetxean, lakexita uh -huh. gaztetxean eta ba, bertan ba, kontzertuak eta DJ feste izango dugu uh -huh. Baitare esan barri dugu entzulei ba, pausoka dantza taldea parte hartuko dela aurten ekimen honetan uh -huh. eta bueno, e, ikusgarria benetan e, bueno, ba, interesgarria izako da publiko guztia izabaldutan oski Ba, gainera oso pozik gaude, ba, proiektu hau proposatu genienean oso oso pozik hartu zuten eh, eskaintza eta ba, zira batean, ba hori ez, hamala urtetik gorakon eskek dantzatu berbalimazuten ere, ba, bueno, azkenean irurtetxotik azita, ba, usoka dantzat taldean bertan dauden, emakume guztiak, neskatilla, neska guztiak pasako dira zabaltza plazan dantzatzen, eta, bueno, benetan, Espero dugu oso momentu polita pasako dugu laberaiekin. Uh -huh. Ba oso ongi, e, itzo aiekin galditzen gara, esan behar dugu, mm -hmm. bueno, hasiera batean arratxaldeko saspiak arte, ez? Daukaz dutela erakusketa. Hori Zali. da, bai, ja, uh -huh. kentzear gaude, horreintxe bertan udaletxeak konzentrazioa deitu ba ditu hoia musearen parean, eta, bueno, ba bertarajungo gara gure presentzia bermatera. Uh -huh. Beraz eh, deialdia zabalduko dugu inguruan bazbiltzate, vale. bueno, asken minutuak ditu zote eh argazki horiege ikusteko, bestela zuzenean bueno, ba honetan oiazo museorengin inguru horretara elgarretaratzen parte hartzeko. Ba hitz vale. hoieken gelditzen gara joan eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuei. Aio tagur.